Ràdio Trinitat veia 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat veia 91.6 FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores Ràdio Trinitat veia 91.6 FM Ancetem ja la recta final d'aquest programa especial d'avui, última hora de programa, i el que farem d'aquí una estona serà connectar precisament amb el barri de la Trinitat Vella, d'on venien doncs, tots aquests nens que han passat avui aquest matí per aquí. Ara el que farem doncs, serà escoltar, com no podia ser d'altra manera, una mica el, el que és la llegenda de Sant Jordi. Doncs escoltem. Fa molt més de mil anys hi havia un cavaller anomenat Jordi. cavalcava sobre un cavall blanc i vestit amb una cuirassa brillant com la plata, recorria a les comarques del país. La seva missió, com la d'altres cavallers que hi havia en aquell temps, era la de dur la justícia i la llibertat a totes aquelles contrades on per una raó o una altra no n'hi havia un dia, el cavaller Jordi arriba a un poble on no es veia ningú pel carrer. Va acostar-se al Calferrer per ferrar el seu cavall, però com la resta de les cases, estava tancat amb pany i forratllat. Després de trucar amb insistència, la porta es va obrir. el ferrer el va fer entrar de pressa i va tornar a tancar. Senyor, senyor! La desgràcia ha caigut sobre nostre. Expliqueu-m'ho tot! Va respondre el cavaller Jordi. Enlloc, havia vist tanta por i desolació com aquí. Senyor, fa temps que un drac sense entranyes està assolant la contrada. El seu alè, de foc, ha cremat les collites i s'han dut tots els animals que ha trobat pel camí. Amb el temps... Va continuar explicant al ferrer el cavaller Jordi. Com que quedaven pocs animals, l'afamat drac va exigir que cada setmana se li oferís una persona per satisfer la seva fam. El rei va convocar una assemblea. Tot el poble, indignat, decidí fer fora el drac i vam preparar-nos per lluitar. Vàrem construir grans llances, tanques i un gran fusar amb l'esperança de que amb ell. Quan aparegui el drac, vam lluitar desesperadament amb ell, tot va ser inútil. Vam ser derrotats. El dia següent, davant la presència del drac i amb l'amenaça d'eslacar-ho tot, si no se li donava el que demanava, es va sortejar qui havia de ser-li lliurat. El destí va voler que toqués la princesa Anabelda, la filla del rei. El rei i la reina, com si un llam els hagués travessat, volgueren enganyar el drac i tots dos van dir que els havia tocat a ell. Però l'estut i malvat drac no es va deixar enganyar i agafant amb les seves urpes la princesa Nabelda, se l'endú El cavaller Jordi, després de sentir l'escroixidora història del ferrer, va dir Faré que se li el sopar en aquest drac. Va muntar el seu cavall i va sortir a cercar la princesa captiva. Al Jordi va trobar el cau del drac i la princesa, que era la noia més bonica que havia vist mai. De sobte, aparegué el drac i acostant s'hi va dir rient. Ho, oh, oh. ho! Quina sort! Avui tindré doble ració del suport. El drac tancà els ulls mentre els olorava, tot pensant en el seu suculent sopar. El cavaller Jordi ho va aprofitar i ràpid com un llamp, d'un cop li va tallar el cap amb l'espasa. La sang del drac amarà la terra. I de seguida, florí un roser de flors molt vermelles i precioses. Jordi alliberà la princesa i per fer-li passar l'ensurt li va regalar una flor. Sou molt valent i generós per haver-me salvat d'aquest monstre. Digué en Abelda, enamorada d'aquell que ho tan ben plantat. Al tornar, tot el poble va sortir a rebre'ls, amb visques i aclamacions. El rei i la reina no podien creure's que la seva filla estimada estés sana i estalvia. I com que el cavaller Jordi estava està batit d'aventures, i a més li agradava molt la companyia de la princesa, es van casar i van ser feliços per sempre. la llegenda de Sant Jordi, una producció de Sants 3 Ràdio per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. Ei, nois! Escolteu! Ja és aquí! El so més potent que mai heu sentit el més impactant! Qui senti que val la pena seguir lluitant per anar endavant que es prepari estava a punt? Vinga, som -hi. Que soni la música! Un pas, un pas endavant! endavant! doncs tornem a la Trinitat bella y aquí a la plaça de la Trinitat tenim a l'Uvaldo. Molt buenos dies, bon dia. Buen dia, Jordi. Feliz dia para ti. Moltes gràcies. y para todos los Jordis que nos están escuchando. Bueno, ahorita me encuentro aquí en la plaza de Trinitat Vella mm. eh, y bueno, estoy viendo todo el movimiento que se está dando el día de hoy con la venta de rosas y me encuentro en la Asociación de Animales Solan, mm. que es la Asociación de Animales, bueno, de, de perritos y de gatitos de aquí de del barrio y mm. voy a hablar con la señora María José. Señora María José, estamos en vivo para la Radio Trinidad. Vale. cuéntame ya tenemos a, a María José en línea. ¿Le quieres preguntar algo, Jordi? Pues a, a ver qué, qué tipos de animales cuidan. Pues mira, estamos cuidando sobre todo aquí en el barrio lo que son las colonias de gatos, que tenemos mm. unas 10 colonias y están todas controladas. O sea, controladas, que las tenemos castrados, menos dos o tres que tengo que castrar, pero bueno, están controladas. Y luego, pues aparte tenemos perros, uh -huh. esos están en molesta. Los perros a veces nos traen de protectora, que están con muchos problemas de adaptación. Uh -huh. eh, perros que han sido maltratados y bueno y con mucho miedo. Y bueno, y estamos ahí luchando con ellos para que los puedan adoptar. La señora María José ahorita tiene un puesto de rosas muy bonitos acá en la Plaza de Trinidad. Eh, y bueno, están vendiendo las rosas para recolectar dinero para la manutención de los de los animales que ustedes cuidan, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Precisamente ayer se no, bueno, uno lo atropelló, lo atropellaron y bueno, y lo tenemos ingresado. O sea, que nada más que la operación y y lo que va a costar, pues no tengo ni, vamos. O, ni vendiéndola a esta. Pues sí, porque tenemos cama. que decir que uno de los problemas importantes que hay aquí en el barrio de la Trinidad Bella es que, por ejemplo, te encuentras en cualquier momento, en cualquier calle, cruzando algún gato y eso, pues evidentemente hay que cuidarlo, ¿no? No, no, no. Pues están, mira, las, las colonias que hay aquí en el barrio están todas controladas. Pero claro, evidentemente, eh, aunque estén controladas, el gato sale y entra. Claro. Pedimos, pedimos aquí al ayuntamiento pedimos aquí en la calle foralada en el número científico pi hay un hay un escampado y precisamente si lo veis están con sus casetas y los tengo como como puedo ese ese ese escampado lo pedimos para que nos lo concediean para precisamente para hacer eh, como la cosa poner los gatos ahí que estuvieran como dios manda con unas casetas de madera como dios manda pero no nos lo han concedido hijo ahí está el terreno muerto de risa Uh -huh. nadie hace nada y, y no nos lo ha concedido lo bueno es que están haciendo una gran labor aquí el día de San Giorgio, el día del amor y el día de la amistad y bueno le hacemos una invitación a toda la comunidad de Trinidad a que venga a este puesto a comprar pues las rosas ¿Y cuánto, cuánto valen estas rosas? A tres euros. tres euros, a tres euros están, Y están bellísimas Jordi, así que tenemos que pasarnos por aquí ahora a comprar unas rosas para ayudar a los animalitos de Trinidad Bueno, bueno. a María José muchísimas gracias. Y porque todo, verás, si ves alguno alguno de los gatos que pueblas por aquí por la tiniería, fíjate que verás, si te fijas, en la oreja llevan un piquete. Uh -huh. Quiere quiere decir que todos los que llevan ese piquete están castrados. El vale. que lo lleva el piquete en la oreja izquierda es macho y el que lo lleva en la oreja derecha es O sea, que fíjate que están todos castrados. Pues sí, nos tendremos ¿Vale? que fijar en eso. Muchas gracias. A vosotros gracias. Bien. Muy amable. Pues Ubaldo, Ubaldo, no sé si hay alguna paradita con libros por aquí. Bueno, estoy viendo eh, eh, porque hay varias paradas, eh, y estoy viendo aquí la floristería Novana, mm -hmm. que tiene algunos libros, bueno, tiene algunos, estos libros son para ventas. Sí, de la floristería. ¿vale? Esto es de la floristería y bueno, tienen algunos libros que ofrecernos eh, de Agatha Christie, de Nora Roberts y bueno, las respectivas rosas de la floristería Novana. En, en el carrer mirreella número 7 porque en una floristería particular que no sea una venta así en la calle o una floristerría cuánto nos podría costar la rosa bueno lo que estuve lo que estuve mirando mm. las rosas usualmente cuestan 5 euros mm. una sola rosa pero hoy en estas paradas de calle al, están costando alrededor de 250 alrededor de dos euros va, va dependiendo Pues el puesto en el que te en el que te fijas hay unas que están más elaboradas más bonitas uh -huh. y hay otras que están más simples pero bueno también es lo que cuenta es el detalle no pues, sí. pues que mira aquí tengo a alguien a, a, a personas muy particulares que están en toda la esquina de la radio que también va tienen unas rosas preciosísimas y vamos a hablar con cuál es tu nombre Fátima Fátima. cuéntanos cómo está cuánto cómo tienes las rosas hoy rosas para los jubilados baratos ¿Y para los y caro? Ay, sí, y para nosotros, y para mí. <risa> no, para ti, mira, Sergi. Así te la regalo, guapetón Qué bella. Sería claro. mi primera rosa el día de San Jordi, Jordi. ¿Y tú que estás hoy? ¿Oye es que es tu santo? Nada. Dios. Ay, es que estos corazones son las pasadas. Ah, sí, sí. Bueno, dile para que venga la gente a comprar. Venga, pues venga, ¿eh? estamos en la Plaza Trinidad. Que vengan pues... antes que se acaben. Claro, que, quedan que quedan poquitas. Venga, guapo don Adiós. Pues venga, a todos los compras aquí a la Plaza de la Maternidad. Adiós. Muy bien. Bueno, Jordi, Dale, no. eh, este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos aquí en la, en la plaza. Uh -huh. Es un ambiente festivo, la gente está súper feliz, hay muchísimos niños en la calle haciendo actividades. ¿Y hay, ni y bueno, hay niños con, con libros también? No, los niños están haciendo actividades particulares, actividades ah, de, de, de manualidades. Uh -huh. Están haciendo dragones de papeles, rosas de papel y este, los niños del, del colegio uh -huh. eh, Trinidad, uh -huh. Santísima Trinidad, que ellos están vendiendo rosas en particular para pagarse su, su viaje de fin de curso. Así que bueno, vengan todos y, y a disfrutar, porque aparte que el día está precioso, pues está muy bonito todo decorado y la gente tiene un buen ánimo disfrutando de este día tan especial. Muy bien. Entonces, muchas gracias Subaldo, y no sé si nos dará tiempo después a, a conectar, pero en todo caso, muchas gracias y, y, y fin luego. Bueno, feliz día de San Jorri y estamos el miércoles en sintonía. Adiós. Muy bien, buen día. Molt bé, doncs ara el que farem serà anar-nos ja directament cap a Sant Andreu perquè allà tenim a la Susana Ávila i mmm, intentarem realitzar aquesta connexió i també ens agradaria dir-vos que als diferents barris de Sant Andreu doncs, hi ha diverses activitats entre les quals, doncs, per exemple, podem triar-ne una l'entrega de premis de la piulada per Sant Jordi. Us en recordeu que parlat de, de que es podien enviar textos a Piulant a través de Twitter? Doncs avui a les 7 de la tarda es farà l'entrega de premis i hem de dir que és un espectacle amb recital d'Arlats Guanyadors. L'entrega de premis i actuacions es farà avui a l'Espai Jove Garcilaso. Doncs a veure sembla que, que tenim alguna dificultat, el que posem una mica de música i tornem. A veure si uh, podem resoldre. Doncs amb aquesta música el que fem és donar pas ara mateix cap al barri de la Sagrera on tenim l'Anna Arnal. Molt bon dia. Molt bon dia de nou. Doncs explica'ns què és el que tens per aquí preparat. Doncs ara s'estan acabant tots els actes i a ja la Mercè Rodoreda està acabant de firmar l'últim llibre uh -huh. i us vull dir el que faran els actes que tenem programats per a aquesta tarda. Molt bé. A les 5 de la tarda hi ha una lectura de poesia i text de mirada de dona on es compartiran creacions literàries d'autors amateurs i es llegiran tota classe de poemes. Qui vulgue vindre a llegir un poema ja sap. I a les 7 de la tarda hi haurà una cantada de vaneres i de cançons populars. Ah, mira, o sigui, ho tenen tot molt ben preparat aquí. Sí, tenen tot molt ben preparat, ja. I aquí com s'ha acabat, per acabar m'agradaria llegir, ja que ha vingut la Mercè Rodreda, doncs un... Un vers, una mm -hmm. estrofa del, del poema que titula Rosa. Molt bé. És, vale. eh, Exhausta, rosa pura, ardència setinada, d'innúmeres pètals d'ats, al matí candorós. Dus un perfum de nit, feixugues d'estelada, entre llunes passives i vacilants verdors. Mm -hmm. Molt bé. <laughs> Va, doncs, molt bé. Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en el programa d'avui. Moltíssimes a ah, vosaltres. I esperem, doncs, a trobar-nos ben aviat per aquí, pels estudis de la ràdio. Perfecte. Moltíssimes gràcies. Que acabi d'anar tot molt bé. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Bon adéu doncs adéu. ara sí, ara intentarem anar-nos en cap a Sant Andreu, per connectar amb la Susana Ávila. Però el que també ens agradaria comentar-vos són algunes de les activitats que hi han preparades, com per exemple, aquest celebra una teva biblioteca el dia de Sant Jordi, que es fa a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Això serà a les 5 de la tarda. Uh, tenim altres activitats, la lletra petita, tallers de descoberta, uh, avui a les 6 de la tarda, al drac de vora llibres. Mm, doncs això és un taller de creació amb la tècnica de la papiroflexia, fa a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Uh, marcat d'intercanvi a l'espai jove Garci Garcidasso avui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 7 doncs podreu portar llibres de text, contes, novel·les i emportar-vos doncs, altres a canvi doncs uh, també tenim d'altres activitats per comentar-vos doncs per exemple el que es realitza al barri del congrés indians o el que... bé, ara sí ara connect... ara us comentem quines són les activitats que hi han preparades per avui al barri del Bon Pastor, la Biblioteca del Bon Pastor i al Centre Civil del Bon Pastor, que es diu l'activitat Recull i Juga. Començarà a dos quarts de sis de la tarda i fins a les vuit tindreu la possibilitat de passar-vos per aquest mercat d'intercanvis de llibres tallers per infants i joves i animació infantil. Això serà a la plaça de Robert Gerard davant de la Biblioteca del Bon Pastor. Ja ara mirema per si tenim a les Susanna de l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Sí, de fer. Hi, de Sant Andreu. Capella que és hi ha un guany d'autors que és el nostre reglament mòbil, i també hi ha un gran de la Mòbil i la Centre d'Estudis i la Mòbil. I treu-nos altres llibres... Doncs, Susana... Sí? Que ara sent molt malament. Que portem avui un dia amb el mòbil... En fem ara. Ara sí però amb certa dificultat. No. Eh, és que... Dona, no. que continuem aquí a l'Apreso Sila, el director París, dessinatura d'autor, al centre d'autores, i un dels autors que està assigna de llibres és Jordi Patis. Moltes felicitats, Jordi. Gràcies. S'aquí com a també autor del llibre a les mafies del senador de Senadora Paloma i també doncs, el seu propi llibre de senador de Paloma durant la guerra del francès. Hola, bon dia, Jordi. Hola, bon dia, què tal? Estàs aquí com a autor, també com a col·laborador, oi? Sí, exactament. He fet un llibre de la guerra del francès i també vaig col·laborar amb el fet llibre de les mafies i bueno, avui tot la feina. He col·laborat amb els llibres, no? sobretot amb la fatiga històrica. Sí, de Sant Andreu ja fa uns anys que estic al Centre d'Estudis i Signes Iglesias i vaig fent articles a la amb de llibres anteriors des d'any 2009. Però bueno, el gran llibre ha sigut aquest any. Exactament, a la teva tasca i les fotografies de les mafies de Salomar, quina saps? Doncs bé, ens vam repetir una mica la feina de tot l'antic poble, l'Urdes la, i jo ens vam encarregar sobretot del que seria el casc antic actual de Sant Andreu i van fer la majoria de les masies que hi havia en aquesta zona d'aquí. Queda un mes, hi havia justament unes 70, vam, aproximadament vam localitzar que aquest sí que és teu, tu ets l'autor complet i únic de Sant Andreu de Paloma durant la Guerra del Francesc, és nou aquest any? Sí, aquest llibre el van, bueno, van entrar al desembre, per a les de Sant Andreu va sortir, és el llibre fins estrelles d'aquest any 2013, ja, ara és el 14, però era al desembre, i és un recull de tots els fets que van ocórrer a Sant Andreu durant la Guerra Francesa Francesc, que va ser una guerra que va passar aquí fa 200 anys, i que de quasi-casi no se'n sabia absolutament res i bé, mira, gràcies a la investigació que vaig estar fent durant més de dos anys van trobar més, doncs, més de 200 fets o correguts aquí a Sant Andreu i tot, que va donar una importància al nostre poble no? Compa, quins d'aquests 200 fecs tu destacaries? Que van passar aquí i que no sabem no, no els coneixem Doncs bé, el més destacat potser va ser una càrrega de cavalleria o un moment terminat en què els francesos havien ocupat Sant Andreu i va haver -hi una revolta i els francesos van haver de fugir de Sant Andreu i quan van tornar amb reforços van fer una càrrega de cavalleria per tot el carrer gran de Sant Andreu mentre des de les cases, per exemple, disparaven la gent als no, francesos. Era un fet bastant espectacular, no l'he dit des ara i que realment no es coneixia. Perquè Jordi, ets historiador estàs en tot el cicle del de la Iglesia i com et vas centrar en aquesta cicle d'or quan t'has fet a la Generalitat? Bé, tot va començar doncs, l'any 2008. L'any 2008 es feien els 200 anys de l'inici de la guerra i passa que em vaig despertar una mica tard i vaig dir, ostres, seria interessant buscar informació d'això. I al final llavors vaig començar a fer-ho i vaig decidir presentar-ho pel 200 anys del final de la guerra, no? almenys una mica tard, però almenys agampant això. Jo soc historiador, soc arqueòleg i bé, molt apassionat de la història de Sant Andreu i com malauradament no ens queda gaire història aquí perquè s'ha cremat molt tant els arxius com l'Ajuntament, tot de tota la documentació, doncs costa més recuperar-la i és un repte per mi, la han estat dos anys investigant, eh, feien, però és eh, tan fàcil difícil, eh, on hi estava un d'obra de buscar documentació o pagar doncs la veritat és que ha sigut una mica difícil la veritat, al principi va molt bé vaig estar a la Casarriaca, allà a Barcelona buscant informació al diari de Barcelona que existeix des del segle XVIII i tot anava molt bé però després d'això ja poca cosa bé vaig trobar llavors vaig començar a remenar arxius a la corona d'Aragó, a l'arxiu notarial i a poc a poc vaig anar refent la nostra història amb llibres antics també que, que s'han recuperat ara, i que estaven penjats ja per internet i que em van, donar, van ajudar bastant la veritat doncs pues, poc a poc he anat, he anat refent la nostra història Uh, últimament estem d'esploració dels 3D al eh, el, el centenari, els 200 anys d'acord al francès... Eh, Catalunya té molta història, però no la coneixem. Sí, exactament. La veritat és que no, no, no coneixem gaire. Sabem els fets més importants perquè els han estudiat a l'escola i ja està, però de forma molt general. Ara mateix, per exemple, estem preparant un altre llibre, pel centenari, ja que deies el centenari, que serà Sant Andreu de Palomar entre 1640 i 1714, que és una mica també una part de la història desconeguda del nostre poble, perquè Sant Andreu, durant la Guerra dels Segadors, va tindre molta importància, ja que el Sac dels Segadors estava aquí a Sant Andreu, i durant el 16 de 1714 també va ser important i va estar ocupat per les tropes franceses. Vull dir, a profaner del tricentenari creien que és un bon moment que va fer temps de treure que llegia. Aquest no, llibre és un altocentenari, seràs un únic autor, eh, comptarà amb altres autors com a col·laboradors... No, serem un, serem un grup de treball de sis persones perquè, clar, hi havia, hi havia, vam decidir fer-ho l'any passat, ja estem treballant amb ell, hi ha molta matèria que buscar, el que t'he dit és molt difícil trobar, es molt de temps per trobar quatre coses, a millor que t'estàs un mes, és, costa molt i necessitem un grup de treball. Serem sis persones que ja el tenim molt avançat i també t'he de sorpreses, la veritat. No sé si li alguna pregunta, Jo t'he dit aquí el to, en aquest llibre, la guerra tan s'entès, amb el Palomar. Anna, bé, a mi m'agradaria preguntar-li com va anar la crida que es va fer per Verkami. Ah, bé, doncs, a veure, la, la crida el va ser tot un èxit, la veritat, jo al principi era una mica, de les tecnologies aquestes no les controlo i era una mica... reaci, no?, a pensar que sortiria bé, però sí, sí, sí, la veritat, va sorprendre molt, eh vam aconseguir més, més dels diners que, que havíem demanat, que va anar molt bé, perquè el llibre, ja, no vam demanar tots els diners si costava ni molt menys, perquè vam pensar que si ho fèiem ja no... la gent no s'animaria, vam agafar amb menys diners, ho vam aconseguir, i bé, ja queda una petita part només del llibre. L'important és almenys que feu un llibre i no haver-lo de pagar l'autor. Ja no cal demanar beneficis, però com a mínim que et surti gratuït no? i que la gent pugui deixar-lo i disfrutar-lo. Això vol dir que quan els andrauencs es mobilitzen doncs, eh, aconsegueixen coses, no? Sí, la veritat és que sí, aquí a Sant Andreu la gent està molt vinculada a l'Oscopla i de seguida que surt alguna cosa vinculada a Sant Andreu la gent s'anima bastant, la veritat, s'anima bastant. Molt d'acord, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, gràcies. Doncs, uh, Susana? Sí, Jordi, gràcies. No sé si... Uh, et donem un temps i pots acostar a la Rambla de Febre i Puig? Vale, però et donam... Sí, sí, vale. Sí, el ah. Un, cinc o sis minuts. Uh, vale. O, dè, o Vale, millor. Vale, deu, vinga, va. I nosaltres <ríe> n'aprofitem per anar comentant quins són els altres actes que hi ha preparats per al dia d'avui. Molt bé, doncs moltes gràcies, Susana. I nosaltres el que hem fent ja és tancar la paradeta perquè... Déu-n'hi-do la quantitat de coses que, que hem fet avui. Eh? Uh, hem tingut la col·laboració de l'Anna uh, des de la Sagrera. Hem tingut la col·laboració de la Susana Vila, des de Sant Andreu. També a l'Uval d'Oraque, a la Trinitat Vella i l'Enrique Llacer, a Navas. Més coses que us podem dir és que uh, hem tingut uh, per, bé, per primera vegada, o, o per segona, podríem dir, Sí, el que pare és que no totes les escoles van col·laborar l'any passat, però aquest any sí. I s'han sumat doncs, les quatre escoles de, de primària que hi han als, nostre... als nostres barris, com és la Comas i Solà, com és la Ramon i Cajal, com és la Ramon Baranguer III i com és la Santíssima Trinitat. A totes elles, donals i les gràcies des d'aquí a aquesta participació que han realitzat, que ens han acostat doncs, diferents poemes, ens han acostat textos... Eh... Bé, jo no diria literaris, però sí que són textos importants per cadascú i, evidentment, doncs, tot això ho hem pogut fer gràcies al, al Guillem Garcia, a la Raquel Moreno, a l'Esteve Llitra i al Francisco Miguel. Doncs ara sí, ara anem a deixar-li temps a la Susana perquè arribi fins a la Rambla de Sant Andreu. De fet, hi ha poc d'espai entre el que és la plaça or que és on es trobava ara i el que és la Rambla de, de Sant Andreu, la, la Rambla 11 de setembre o la Rambla Fe i Puig, segons el tram o si és amunt o més, o més avall. Doncs ara sí, anem a repassar alguns dels actes que hi ha preparats per al dia d'avui. Doncs, per exemple, aquesta tarda, a les 3 i fins a dos quarts de nou del vespre, a la plaça Orfila, doncs, com no podia ser d'altra manera, hi haurà parades de llibres i a la plaça Orfila en col·laboració dels escriptors i escriptores del districte, del districte de Sant Andreu que presentaran la seva obra literària. Això és organitzat per la Biblioteca i les i la Comissió de l'Altura Pública del Districte de Sant Andreu. I hem de dir que després hi haurà un concert. La tarda, Un concert a càrrec de grups de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu i l'organitza el districte de Sant Andreu i l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. I més coses a comentar-vos perquè el Centre Cívic de Sant Andreu hi haurà un recital poètic entre les 7 de la tarda i les 9 de la nit. Un recital que dona aquest recital als integrants del grup Constància llegiran poemes de creació pròpia i també d'altres de poetes de renom. L'acte comptarà amb la participació del guitarrista Juan Guerrero. Doncs... I ens anem a Baró de Viver i al Centre Cívic Baró de Viver, aquesta tarda de dos quarts de sis a vuit, hi haurà la Diada de Sant Jordi. I bueno, com cada any, al Centre Cívic es celebraran diferents actes relacionats amb la poesia, les roses i la paraula. Un poema, una rosa, porta el teu poema i recull la teva rosa. Sant Jordi, la princesa i el drac passaran la tarda amb nosaltres i ens faran riure i reviure les seves aventures. Animació teatral de la llegenda de Sant Jordi, taller d'espases i roses de Globoflexia, roda de tallers infantils de Sant Jordi i organitza el centre cívic de Baró de Viver amb bueno, uns altres organismes. Molt bé. També ens acostem ara al barri de la Trinitat Vella, al centre cívic de la Trinitat Vella. Aquesta tarda hi haurà Història de dracs, un conte que ens porta a la llegenda de cavallers i princeses. També a, després, a, al mateix centre cívic de la Trinitat Vella, a les 6, a, hi haurà el Fes el teu animalet de Sant Jordi, taller de construcció de xapes pintades. I, I a després... la biblioteca Trinitat Vella José Barbero, aquesta tarda a partir de les 5 hi ha un mercat d'intercanvi de llibres on es poden intercanviar, bueno, podeu portar els vostres llibres en bon estat i els podeu intercanviar per unes, uns altres que us puguin interessar. Més informació a la Biblioteca, Trinitat Vella, José Barbero. I també podem acostar-nos a l'espai Via Barsino, on ja ha sopa de lletres creatives al Via Barsino, a partir de les 6 de la tarda, totalment gratuït. És la sopa de lletres creatives, és una tarda dedicada a la creació de peces literàries que combina arts escèniques i arts plàstiques. Diferents tècniques i diferents eh, narratives. Uh, organitzat per Espai Via Barsi, no, el servei de dinamització juvenil. I ens anem a La Sagrera, al centre cívic La Sagrera, La Barraca, on es realitza punt i llibre. Avui és l'últim dia, de 4 a 9 de la nit. És gratuït i si tens llibres que vols intercanviar, doncs els pots portar, els recullen i us donen un punt per cadascun d'ells i que després es poden... vas canviar per un, altre llibre, per un altre llibre al llarg de la Diada Sant Jordi. Més coses a comentar-vos, doncs avui a fins a dos quarts de dues del migdia, és a dir que teniu pràcticament una hora, hi ha el poema Una rosa, recuida poemes de creació pròpia dels veïns i veïnes de lliur i lliurament d'arros rosa, l'organització, comissió de Sant Jordi del Centre Cívic de la Sagrera. I també hi ha el cicle Personatges Catalans, visita teatralitzada de Mercè Rodoreda i Gurguí, doncs avui fins a dos quarts de dues l'assignatura de fragments de les seves obres i fotocola amb l'escriptura uh, la cultura di... catalana doncs, no els vol pen... perdre res del que passi al centre cívic i per aquest motiu s'ha doncs, convidat a tres grans personalitats per acompanyar-nos en, a... en alguns actes i compartir les seves obres i experiències amb nosaltres la primera visitant te teatralitzada serà la Mercè Rodoreda així que fins a dos quarts de dues teniu temps per visitar-la Sant Jordi, a mirada de dona, a les 5 de la tarda, també és gratuït, i és poesia i text a mirada de dona. Vine a compartir amb nosaltres les teves creacions literàries. Oferim un espai on els autors i els, les autores amateurs podran llegir els seus propis poemes i les seves composicions literàries. Les obres hauran de ser inèdites i escrites pel propi autor, que en, faran, que en farà la lectura. Per qüestió de temps es limitarà un únic poema o relat breu. El relat no podrà superar les 300 paraules i l'organitza l'associació Mirada de Dona. Molt bé. I també comentar-vos que a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet aquesta tarda a les 5 ja haurà a amb la teva biblioteca el dia de Sant Jordi. Entrega a aquest punt de llibre la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. El dia de Sant Jordi tindràs un préstec sorpresa. Organitza la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. I també petita, a les 6 de la tarda... El taller de Descoberta lletra Petita, el drac de Bora llibres. El taller de creació amb la tècnica de papiroflèxia on els nens confeccionaran el seu propi punt de llibre en forma de drac i podeu gaudir d'aquest taller a les 6 de la tarda. És gratuït. Més coses, a l'Espai Jove Garcilaso... Tal com us deia en fa moment, doncs, l'entrega de premis piulada per Sant Jordi a partir de les 7 de la tarda, espectacle amb recital dels relats guanyadors, entrega de premis i actuacions. Mm. I un altre taller, a dos quarts de sis d'aquesta tarda també a l'Espai jove Garcilaso, roses d'origami. Crea les teves roses de paper amb diferents tècniques d'origami. Per regalar o regalar-te no cal comprar a l'Espai jove Garcilaso. Garcilaso. Ah, I també hi ha un mercat d'intercanvi aquesta tarda entre les, tar entre les 5 de la tarda i les 7 a l'Espai jove Garcilaso, mercat d'intercanvi al carrer, porta llibres de text, contes, novel·les, diccionaris i emporta altres a canvi. I ens anem a Bon Pastor, on aquesta tarda hi ha recull i juga de dos quarts de sis a vuit de la tarda. I és un mercat d'intercanvi de llibres, tallers per a infants i joves i animació infantil, a la plaça de Robert Guedhardt, davant de la biblioteca del Bon Pastor. I encara ens queda un últim acte per parlar que es realitza a Naves, al centre cívic de Naves, i ja es diu Escoltem en Blanca Llum Vidal i Maria Cabrera. Serà a partir de dos quarts de vuit del vespre és gratuït, l'aforament limitat i amb broncopasmes estreniments de dàlies quixotes que baden la boca demanant amor com carpes damunt de taules de cuina i de i deliris de l'art de Maria Cabrera i Blanca Llum Vidal venen juntes perquè s'entenen i s'embuien em, les trenes de l'escriure doncs això és organitzat pel Centre Cívic de Naves i això és el que us podem dir totes les activitats que es realitzen als diferents barris de Sant Andreu el que farem ara mateix doncs una petita pausa escoltarem una mica de música i ja ens preparem per acomiadar el nostre programa d'avui i ho farem doncs d'aquí a una estona amb la connexió amb la Rambla de Fabra i Puig això serà d'aquí a una estona, ara música i tornem fa la però tu serà sempre amor però de Doncs tot el que comença s'acaba, no? o, sigui, sí. o almenys això és el que diuen. I el nostre programa doncs, està ja en encaminant seu, la seva recta final i per últim doncs, el que volíem fer és anar-nos-en a una Rambla. Ens no sé és si igual la Rambla que fos, però volíem una Rambla. I què millor que la Rambla de Sant Andreu, la, Fa la Rambla de Fabri Puig, i què millor que de la mà de la nostra companya Susanna Avila amb el bon dia. El tema de Fabricus I si hem començat aquest matí a Sant Jordi A les 9 parlant Amb la llibreria Sergi Canales Doncs com no acabarem Aquesta viada A la parada que tenen Aquesta mateixa llibreria Junts d'abans eh, D'aquesta aquest, botiga I és molt, molt gran i perquè ens fa vida tots els llibres que tenen, eh, tenim a un dels us encarregats, hola, molt bon dia, el teu nom? Hola, bon dia, Bruno. Bruno, doncs teniu aquí una parada molt gran, eh, amb llibres de llibreria Sergi, Sergi Canales, oi? Sí. Més o menys, quants llibres teniu aquí, els que us ha d'apunt de vendre? Oh, a menys hi més de 300 llibres, no 250 o 300 llibres que tenim Ets l'encarregat d'aquesta pareteta, oi? Sí, està l'encarregat d'aquesta pareteta. Més o menys, eh, no sé si ara, fins ara, podries dir quines llibres més venus? Bueno, per... la Mela, eh, el... el Martí Gironet, una miqueta de tot. En moments encara és aviat per dir un títol en concret. Més o menys, suposionalment, quines, quins títols, quins llibres estàs recomanant més? Per exemple, els, els que s'apropen aquí a comprar-ho. Pues depèn de l'estil, si volen més històric o més novel·la la intriga, depèn. Tenim la Montella Rodondo, tenim el caso de la del Javi Feuer, no sé, hi ha molta cosa, la veritat hi ha La gent s'ha apropat molt aquí a comprar? Sí, cada any, aquí és un dia molt maco, és tradició aquí a Catalunya i És una de les parades més grans que si estem eh... veient per tu, al de Sant Andreu, no? Sí, és una hiberdia que fa més de 40 anys que si estem aquí oh, i jo, això... To. És única que és l'única que estem aquí per zona i aquí a les Rambles, i doncs, us... sí, això em Des de quina hora feu i fins a quina hora estareu aquí a aquesta paradeta? Doncs pues comencem a muntar la paradeta a les 8 del matí, així obrir el públic a la public, entre 8 i mitja o 9, ja fins l'hora tancada, que la gent ens digui entre el 9 i mitja, però no hi ha un, un horari. El... Penseu vendre tots els llibres o penseu que potser en podran algú? No, sempre en podran llibres, sí. per desgràcia sí que de bueno, en podran ser que és ben pot. Cal dir que també teniu paper regal, per, sí, sí, per per un paper regal. Sí, sí, és un paper complet i no estàs tu sol teniu molts companys aquí que et fan un cop de mà, però ara està una mica tranquil, la gent s'apardeja molt, però la tarda sí que serà forta, eh, Bruno. Sí, normalment la tarda és més forta que el matí, el matí, més tranquilet, i ja tarda la sortida dels col·legis, entre cinc i mig a 5, 6, 6, 7, quan estem a tot equip. Eh? A veure, Jordi, no sé si vols fer-li una pregunta al Bruno. Doncs, que que s'ha encarregat a està prada de llibres? Doncs m'agradaria saber si ells creuen que quins seran els, els llibres més venuts d'aquest dia. Bé, bueno, com he dit abans, és difícil. Aquest any molta varietat. Normalment, eh, mariatis que surten a la televisió són els que sempre s'acaben venent més. El Premi Sant Jordi també s'ho que és ben molt en aquest dia. És a ja dir, eh, gent que surt a la tele com l'Albert de la Mela, o el Martí Gironell, eh, o així. Molt bé. Doncs esperem que tingueu una bona venda. Molt bé, gràcies. Vinga, que vagi molt bé aquest dia de Sant Jordi. Molt bé, doncs ara que hem parlat amb, amb una llibreria, potser estaria bé que ens acortéssim a una floristeria, no? Sí, sí. doncs ara ens acortéssim a una floristeria, a veure si, com aquí, clar, el passeig d'Abrir de... Puta de gent, passejant, anem-te mentre... amb mesules, i amb dragans, hi ha una miqueta de tots i hi ha molt de moviment, eh? Hi ha molt de Ara sí, que ja m'ho no ha... ja, Com hi ha una escola aquí a prop, hi ha molts nens, totes amb les coses roses, amb els seus llibres. Uh -huh. a... Doncs, a aquí passejant pel Cauri a veure si... Es pot passejar o no? Perquè aquesta és la gran pregunta. Sí, Passejar, es pot passejar, es però es va anar esquivant. Ah, val, o sigui, ja, a, a es cop... Es Una mica això, no te ficant per als llocs que més fàcils de poder caminar, no? Sí, sí. o gaire, fent esquivant. Ja mm -hmm. haurà fer un montet sí. i la soja de radiotritat aquella... Estu ah, sí, sí, a fer una preguntita sobre vostra parada de rosa... Sí, pots preguntar Sí? sí? Estem en no directe. Ah, vale, doncs a vale. mi Molt bé. Som de l'agrupament Escolta i Agregal. Bueno. Vale. Què de fer exactament? Pues Posa't els peixos sí. i explotaràs a. Vale. Doncs mira, estem a una parada que també ve flors i també ve en llibres. Uh -huh. que com es dona vostra entitat? La nostra entitat es diu Agregal. Ah, doncs Som ja ens ja a... ja coneixem, ja. Ah, perfecte. Millor. <laughs> ja el el meu nom és Joan Morena. Jo. I Joan, aquestament quins llibres i... esteu venent aquí? Bueno, nosaltres venem a un preu molt assequit les llibres, que és un euro, perquè són llibres de segona mà, que mm. hi ha gent que no vol o no necessitava i ens ha donat, ens ha prestat. I ara nosaltres els venem per un euro, i per mig euro sí que venem amb una rosa. Ah, està molt bé. Molt és bé. a dir, que no Vols? cal gratar-se la butxaca tant per aconseguir un bon llibre. No, i de fet aquí tenim una col·lecció del, del Barco de Vapor, vaixell de Vapor, que és una, una bona edició de llibres infantils. També tenim la penya als tigres, aquí tenim llibres bastant... ja cal destripador, n'hi ha uns quants que estan bastant bé. Uh -huh. Hi ha varietat, eh? hi ha infantils i no tenim infantils. Sí, no tenim infantils. I després, aquests diners que es recaptin, on, on aniran a parar? Que nosaltres, l'objectiu d'aquesta aquest, venda és fer un projecte, que anirem a Suècia... Ah, a construir un poble. És a dir, ens un... És per pagar el viatge cap allà, perquè el projecte és fer allà una... una... com un poble fet de fusta, perquè allà ho tenen tot així i nosaltres el... els diners els utilitzarem per anar cap allà. És a dir, que és una venda de llibre solidària. Per dir-ho així, sí. A més, també estem fent una promoció d'un vídeo promocional, per dir-ho així, de la nostra entitat, que també finalitzarem aquest any, en principi. Sí. Molt bé. Doncs També t'hauria de preguntar-li que teniu aquí una capsa, eh, una capsa, aquí al costat. Ah, sí, no, és que hi ha una capsa aquí que em fet servir per... És molt per vendre... curiosa perquè diu la caja que vende. La caja que vende, efectivament aquesta caixa me l'he posat a sobre i posa aquí 3 euros i mig la rosa i bueno, la darrera posa llibres, 1 euro, de l'aigua Sí, sí, hem fet servir aquest mètode, però no ha acabat de funcionar. No hem Home, és original, com ha veni, sí, sí. és original, veure una caixa amb, amb un dibuix una rosa. Ben divertit era veure Mamí cridant pel carrer de la caixa d'entre. No s'hi agradava mol a la gent perquè acabo com no nos maniogavam molt, eh. Super divertit. Des de quin hora esteveu aquí i des de quin hora no, esteu? Si hem aquí, no, hem... no esteu aquí. Hem començat a les a les 7:00 i acabarem en principi a les 7:00. No, ja, Deu-n'hi-do. Doncs, Aquí eh, s'han de trobar aquestes persones, eh, diferents informants, on ells voten? Com que som un, una part de l'agrupament, ens hem dividit per fases i sí, per, per etapes del dia i en principi no serem els no, mateixos ja, en cap moment. Uh -huh. que no, no farem més de vuit hores laborals. Més o menys, quant teniu pensat recarpar per poder marxar a en principi estem sobre els 500, per, per el mig, la mitja de, de la venda total de totes les rodes cal sobre uns 500, que ja és molt perquè són 12 nanos i el repartir queda bastant bé. Sí. Gerri, sí. no si vols fer alguna pregunta més. Nosaltres des d'aquí, des, des de la ràdio, donar totalment el suport a, a l'associació d'Escolta i Guia Gregal que bé, està, sabem que estan fent una bona tasca de recolzament a, a persones que estan passant per moments de, de dificultat, no? Doncs moltes gràcies, i teniu molts més caus que segur que estan fent projectes molt, molt interessants. Doncs... Així que, d'audiolos, doncs. uh -huh. va vale? Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Adeu. Doncs uh, Susana, deixo a les teves mans... Uh, a veure de quina manera podríem acabar el programa d'avui. <laughs> doncs, a veure, no sé, vols que ens apropem fins a veure, aquí que tenim més apropes. a propers? A veure, espera un momentet, ens doncs queden 5 minuts, no? Com veig? Sí, a veure de quina manera podríem veure, acabar el programa d'avui. Sí. A veure, un momentet. A veure si la Susana es va fer en espai... Tenim un altre pare de flors aquí a Passeig Fabri Puig. A veure, hola, bon dia, senyora. Hola. Mira, sóc a Radio Utilitat Vella, a veure del discurte. Sí. Que ens podia explicar en directe a, a la seva parada que tenen aquí? De flors i també hi ha ninos, i hi ha flors molt macos. En Castellana. En Castellana, no, va. problema, que no una parada així sí, con flores. Algú, con flores. Luego también tengo los muñecos de amigurumi, que están todos hechos a ganchillo, todo es manual. Los broches también, tengo las fundas para los libros, tipo bolsito, y flores de ganchillo uh -huh. y de siempre también. ¿Su nombre? Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Es de alguna asociación? ¿Es de vecina? Eh, soy vecina. En particular, que... todo es manual y todo está hecho por mí. Ah, ¿y se ha animado a poner? Animado a se poner se y a ver cómo funciona. ¿Sí? Es que me va bien, el año que viene vuelvo. ¿Es la primera vez? La ¿sí? primera vez, ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacerte todos los muñequitos? Uy, cada muñequito, pues sí. mira, digamos que los hago por las noches, tarde-noche y cada uno. Cada uno, pues, un par o tres de día, sí, seguro que los tarden a hacerlo. Hay de gatitos, veo, hay, hay de la todo. bailarina, hay el drag. Muy cada uno lleva su rosa con, con la espiga, uh -huh. la ceñera, hay perritos y conejitos, y, bueno, de un poco. No que dudo yo, que Hemos... está para leer. Exacto. ¿A qué precio ven? Pues mira, todos los muñecos a 18 euros. Uh -huh. Con la rosa cada uno lleva su rosita. Y también era? hay rosas también eh, tejidas, de ¿no? Ganchillo. De ganchillo. Entonces, rosas de ganchillo y de fieltro. Ajá. Uh -huh. Exacto. ¿Eh? ¿Y cómo surgió? ¿La idea de coger todo lo que usted hace y bajar aquí yeah. a la Mira, porque como me gusta mucho, empiezo a hacer, hacer, hacer, hacer, y ¿qué, ¿Qué hago yo con todo esto en es mi casa? Entonces me dijeron, pues mira, te puedes poner para San Jordi, y ya está, sí que hecho. ¿Algún familiar le dio la idea? No, mi hijo, dijo mi, mi hijo dice, mamá, ¿por qué no te pones para San Jordi, y aquí tienes tantas cosas en casa? Y bueno, pues así el... me animé la primera vez que usted vende lo que lo que hace en casa? Sí. <risa> sí ¿La primera? Sí. Y espero pues que, bueno, que tengan éxito. Que, que tengan éxito y tal. Uh -huh. Y si me piden por encargo, pues también. ¿También? ¿Sí? sí. De Bien. color, lo que quieras. Vale. Entonces estar aquí desde esta mañana ya hasta más o menos hasta qué hora tiene pensado estar aquí. No lo no sé. sé. Vine a la fecha estaba aquí, uh -huh. puntual, y a la hora de irme así que ya no lo sé. Depende. Más o menos, ¿cuántos muñequitos he traído o cuántos...? Pues mira, he traído 32 muñecos. Y llevo... Entonces... Cinco. Cinco. Ah, está muy bien. Sí, ¿No sí Estoy sí. contenta. Sí, está muy bien. ¿Jordín? ¿Ana no sé si en plagán? ¿Sí? Venga, os deseamos aquí. <risa> vale, os aquí. Don Mari Carmen. muchísimas gracias. Y que te muy bien los... Eh, La venta de muñequitos nos y de... Esperemos. de, de cústica. Sí. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. <risa> Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, donar les gràcies a la Raquel Moreno que ho he estat aquí al peu del canó donant aquí, recolzant tot el programa que m'ha estat fent i que ens ha portat doncs, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia a fer un recorregut per als diferents barris de, de Sant Andreu, per Trinitat Vella A veure si, si me'n recordo. Trinitat Vella, Bon Pastor, baró de Vive Sant Andreu Sagrera eh, Congrés i Navass vale, doncs sí ens hem recordat donc a tots ells a tots aquests barris que passin una bona diada de Sant Jordi bona diada a tota la gent que ens està escoltant ara en aquests moments i nosaltres doncs ens trobem demà a la mateixa hora no amb el mateix programa però sí a la mateixa hora així que que passeu una molt bona tarda, tardda useu Sempre t'he dit Això no de durar Ara em passo les nits T'arà llegant No tinc pas d'argumets Sé que no s'ha senyat